Kazetarien sola saldia dugu goizuntan bi ostegun eta ike behin egiten dugun bezala eta goizuntan gurekin hiande buten infrastruktik eguron bai egon zure eta zurei Eta maite hubidea, garratik, antxeta ihatitik, endaiako estudioetatik. Beraz, haien debuten Aquarioz untzia, behiz eh, zartzeko kontestuan, eh, 6 eun bat etorkin, eso ez meditejanek soko jituak, Italiak ez eh, nahi bere portuetan sartzen, Maltak ere ez, bon, nas, eh, humanitario-diplomatiko baten ondotik, azkenean Espainiak egeze du Balentzian untzi hori, eta justuki arrat bidean dira momentu untan. Arre, alde aldebaitko hobata ez dakite ateratzen alden e, gaiuntatik hasteko Europaren mai gainean berriz sartzen e, dola etorkinen gaia. Bai, nikuste dut egia duzula, e, hau beintsat eta irraiten duzun bizalase, alai gaiten alba da, ba, bai, hau hau berren eh berri ere, beintsat mai gainean balin bada gaia, e, ez eztain gaizki baina berantaikeragherriarekin eh Izigarria da, ere, e, zera, pentsatzea, horrein beste hildako, horrein beste drama, horrein beste tragedi ondoren, e, oai berriz ere emanen dutela, mai gainean e, gai hori, hortoan egresa da, gaur, e, zera, Eustaritzeko Estudiotatik, erraitea, ba, zergin behar den, ez nua hartara, e, ni ez nahiz gai hartarako, baina egia da, pena, pena ematen duela, pentsatzea, ba... E, ezia e, duen ezintasuna, e, zea, politika mancomun baten eh bideatzeko eta beinzat eh ala kotragelia e, direnean. E, gai izan dira e, Dublinen beratzen ta hola deitua baita eh Dublinatuak, eh badkizuetorkinak bat mm -hmm. direla batzutan Dublinatuak eta orduan eh alako eh hartzeko gai Izan da Europa eg e, e, nahi dut nolabait. Etorkinien, etorera etorkinien e, e, gizarteratzea trabatzen duen nor, neuri batean eta nolabait zerbaiten delibatzeko baigai izan da e, dublinatuak eran nahi baitu. Horrek, eman e, e, dezagun, etorkin bat espainiarat e, iristen balin bada eta frantzian edo, edo, edo belzikan hartua balin bada paperi gabe eta hola, orduan e, berriz ere itzuliko beharko duela, itzuri beharko duela bakkatu ba, espainirat nun eta sartu zen europarat eta dean oxtarako neugiak hartu zituzten. bai baan gero e, lagilarriak direnean gauzak ba, e, noski eskasa izan da Europako jagera. Maite Ubidia gorekenzira hendako eststudietatik egonan. Egonogu, Hala, be, zurekin ere segitzen dugu, gai e, gaioktaz e, mintzatzen, Aquarius e, untzi horiena, eta e, Italiako gobernu berriak e, duela, beraz, errefusatu, erran portuetara, ezintzela zela sartu e, Aquarius hori, Espainiako gobernu berriak horre e, jajera ahunt kontrakoa du, hori ez da, e, bi, bi jajera desberdin dira, enten nola irakurtzen dituzu? Bueno, bi jarrera ezberdin eta bi impulsio edo bulkada politiko ezberdin, ez? Italianen gobernu aldatu berria da, e, espuin muturra sartu da gobernuan eta kampainan zehar e, alderdi oieke induten e, ba no la no izan da eh migrantzioaren kontra, ez? Aldiz e, Estatu Espainiaran, rasoi ba, raxoie botata gero gobernutik e, bada gobernu bat nahi duela, nolabaiteko eh simbolo azkar batzuk eman al, e, denbora gutxian, eh boterean egongo denbora gutxian, ba nolabait aldatzeko e, gobernua, ez? urrengo auteskundetan. Orduan bi behar politikoiek daude eta hoiek hoiek e, nolabait eh e, azaltzen dut ete egonda en portaera, ez? Eh, hala ere, ba nolabait bakoitzari emateko berea, ba, esan beharko dugu ba, Italian eta bai Inglesian sekulako esfortzuak egin dutela azken urde, urteotan errefuxiatuen harrerari e, begira. Eh, Grezian e, miloi terdi errefuxiatu hartu dituzte. Italian mila e xifrak ez dire edo nolakoak eta nik uste dut ez dela baliatu behar italeko gobernuak hartu duen eh e, ba jarrera salagarri hori ba, greziarrak edo italiarrak populu horiek nolabait edo kriminalizatzeko edo eskuin muturtzat hartzeko e, bere osotasunean, ez? Hori lehenengo oharra. Bigarren oharra, esatea Espainiak ez duela bete ez da ere Europako batasunak garaian esarritako kuota lazgarri edo lotxagarri horiek, ez? Hau da, bere kontratu horren zatiak ere bai Espainiak ez du bete inundik inora, ez? Naiz da horrein, bando xuritu pixka bate bere horpegia, ez da? Maite ubilia, es egitzen dugu laxteg gaiunekin, momentuan sortziak minuta batez pasaturik, berriak pantxika ahambidelekin. Buka ezinada turra erakuz leio erraldoi bat dela, eta bera zerakos lehio hori baliatu behar da Garikoitz, Mujika herritar talde batek, heldu den ustailaren ogoita sortzian, Euskal Herrian, ibiliko den frantziako txirindula Itzulian, Itzulia Euskal Herrian dela hoartaratziko du You are in the Basque Country lema edatuz, ekimen bereziak eginen dituzte egun hortan, eta atzoa inzuzen ez peletan ziren, esko banatzeko, ekimenaren berri emaiteko, zuek ere interneten begiratzen alduzue, turra.eus web gunean setasun guziak emanak baitira. Nafarroko berrogoita amak batera gilek deie gindute larun batuntan iruñan altxasuko gazten aldeko manifestazioan parte hartzerat agiri aman komun bat aurkeztu dute hauzi osoa neurgi gabekoa izan dela salatuz manifestaldia larun batatxaldeko bostetan abiatuko da sadar futbol zelaiko inguruetarik eta elkarretaratu dira ere ozen oiukatzeko erakasleak kesu direla atzo, sehaskako, eunta ogoita marbat irakasle eta langile ustaritzeko ezkuntza ikuskaritzaren bulegoa autatua zuten beren asergearen erakusteko sehaskako goita bost irakasle postu behar ditu eta hauek gabe, euskarazko eta kalitatezko irakaspena zingudute segurtatu, ustaritzeko ikuskariaden Joselin Dejuk elduden hastean biltz ko aukera eman diexihakako si arduraduna ejan. Eta bigarren lan ustea dute gaur biarritzeko agiera klinikan, atzo bezala ebakuntzak oren baten berantarekin hasiko dituzte eta ebakuntza saiileko sartaren errespetua galde egiten dute langileek. Egor aipatu haipatu behar dugu ere bistandena, alektaliran jauraino piztua baita, uolde irriskoen gatik bereziki aturi ibai baztexak zaintzapean dira, bereziki urketa, aurti, eta lehuntzako herriak, itxas gorarekin uolde irriskoa handia baita, atzo aur euriak kalte handana bat egin ditu eta bereziki ura, etxe frangotar atsartu da lapordin azpimarratzikoa, azparneko futbol zela esintetikoa funditua iz zandela, bi aldiz hurakartu du eta dena berri segitekoa dute joan den larun batean doidoia estrenatu berri zutelarik. Eta futbola aipatzen baitugu haratsalde untan, abiatzen da erruxian gizonen munduko txapelketa hunen berri eta ipamena emanen daukusari olatz idoatek sortzi terdiko berri sailean izanen da. izuntan kasetarian txolasaldia franztroako aian debuten tagarako maite ubiriarekin maite ubiria zurekin segitzeko, eta behar da aipatzen zinoraren aritik eh, segitzeko, italiak jadanik hainitz egefusiatu eh, egezibituak eh, eh, dituela eh, egea portua etxidutelarik edo portuak etxidutelarik bai jendea ala ere agidura zartu duela baina behar da italiaren eh, edo italiako gobernu behiaren eh, itzak eh, baiodu berbata konuta Zaten hartzea ere, hipokrisia haipatzen dute, bereziki Frantzia eta Espainiaren aldetik, Frantziak mugak esten dituela, Espainiak ere bai, behar bada, ez dakit, Italiaren hitzetan ere bada, egiaren parte bat, nola ikusten duzu? Bai, nik usteite horretik aneipatzen duen ez, hau da... Alda kritikatu Italiako gobernuak eta gaina ba, hartu dituzten lehenengo jarrera oiekozuk ezkagarria direla, baina era berean ulertu inbar da Europa Mediterraneoko herrialdek egindako dako esfortzua eta ulertu inbarda baitare bere herritarrek batez ere egualdean bizirena, sentitzea, erabat abandonatuak zergatikan Europako batasunak, baina nola baita batzuk hartu zitulako, badirela ja bizpair urte, e, kompromisoiek izateguan bezala nahiko kritikagarriak izan leitezke, zeren nola baita bat esartzen zuten zen bat jende e, e, onartuko zutela e, Europako batasunaren eremuan eta horik banatzen zituzten, pertsonak enmerkantziak balira bezala, eta hori zala da, baina politika zalagarri hori ere ez dute bete eta zentzurtan momentu hontan eh, adibidez eh, Manon Macronek egindako kritikak Italiari badute justifikazio bat ikusten baldin badego azkeneko jarrera hori baina ez dute inondik inora justifikazio bat kontutan izanik Frantziak hartu duen bidea eta Frantziak eh, aplikatzen duen politika eh, hau da ikusi ditugunean Macronen ordezkariak parlamentoat esanez eh, Aquarius hori eramateko orduan edo reskatatzeko orduan, honen azala Balentziara eramatea, Espainiara eramatea, gertua gozegolako, arazo bat deukate, geografikoa, geografia aldetika, ez direla konturatzen, badirela mediterraneo aldera dara edo emanen duten Frantziar Portuak, eta gero, badute arazo bat, e, bai kontzientzia eta bai politika jarduerarekin, ez? Macron nira bazizuenean, horrein dela urtebete, entzun genion esatea, ziren bere, Leloak, irmotasuna eta gizatasuna. Irmotasuna ezagutu dute migrantek eta baita eba, rentabaxuenak dituzten frantziar herritarrek, baina gizatasuna ez dut ezagutu, ez batak ez besteak, eta hemen ikusten dugu ba, osoan kasartze politiko handia egin dula eta hipokresias beteriko erantzuna eta kalapita piztu dula Italiako gobernuarekin. Italiako gobernua inundik inora justifikatu edo xuritu gabe, esan berda, frantziak hartu duen jarrera lotxagarria dela eta giza eskubideen aberritzat hartzen den herrialde bat, horrela jokatzea, bestaldea begiratuta eta pertsona hoiek an egon balira bezala jokatuta, uste dut oso-oso salagarria oso dela eta kezkagarria aurrera begira ere. Geografia arazoak aipatzen ah, du dituzu, eh, haien de buten eh, geografia aipatzen balin badugu, kortsikako abertzalek, adibidez, portu bat proposatu zuten... Eh, ...kortxikana, frantziak ez ez... ...zahgut diatuz ezela hori urbilena... ...eta ez egokienaz... E, ...zeri ikamika hori... ...kortxikajan eta parixeren ahtean. Bat, noske tristeaz eta gaiatzen... ...hori, gaiatzen... ...lehentasunaz egzen... E, ...larri aldia... E, ...eta urzentzia zen... Behaz, e, imigrante haiei e, portu bat esentitu guztietan eskaintzea aterpe bat eta eta zeuden trampa hartatik ateatzea eta orduan egia da exekutivobo e, kortskararak. E, egin duen proposamenak, erakusten du ere bai, e, ba, e, korxikarek duten ere gizatasunaren maila, e, maiz erraiten da ere, eta zuri gaitzez ere korxikan arazoak badira, rasismoarenak eta hola, enituzke e, e, izkutatuko, bainan, hor, e, beintzat, e, zera, eksetriboak eta baita ere bertako arduradunek, ba, beintzat proposamen bat bat, e, egin zuten, eskuz e, zabala izan dute, eta e, hori ikusten da ere bai, bat, e, ez direla hain batzutan ala presentatuak baitira, aukestuak baitira e, korsika baizik ez dutela guguan izaiten eta ola bat bada beti halako gaietan e, nazionalistak aipatzen direnean, batzutan ala dira ere bai, e, komparazione flandretan eta ez e, noski haberzale edo nazionalista flandres guztiak, baina hor badute adar eskuin mutiurekoak baina bainzat korsikarek irakutsi dute gai tan maila zutela. Arazosiografikoa zori gatzez e, ez da konpondua izan Valentziara joan izan da. Hipokrisia aipatu du enoski maiite eta eta eta bada, eta bada beste bat ere bai zen eta okerrez bainago akuariusa ipatua izan da, e, gobernu italiar berriak ez ez, beraz, e, e, e, esan, e, esan zuen, ba, zera, italiarat sar dadila, e, portu batetarat, e, zera, iritx dadila, e, baino, e, biara munean ez bada bai, ondoko egunean, beste, e, zera, uts, itxasuntzi bat, e, iritsi da, E mm. Italiadat Italia eta ez da orain beste kalapita izan. Orduan Litekena da ere bai, gobernu eskubitar edo ultra eskubitar horrek eskuintar horrek e, adiaziduela zerbait ola, ba, piskat barne, bere barne e, iritzi publikoari begira eta gero ba, piskabat utzi egin duela. Baina horrek ez du egiten politika bat, horrek ez du soluzionatzen. Eta bukatuko dute eranez ere bai, entzun entzundituztela, e, baita ere La Republikan Marxeko diputatu batzu zein zuek salatu e, duten ere, e, frances gobernuaren jarrera orduan iduitzen zait gehiengo honetan Ba, irabirak eta eztabaidadak badirela eta iizanen direra, baina bukatzeko ba, nerealitiken behintzen. Mm. Ergan nahi nuke batzuek ere eraiten dutela eta eskuin-mutturrikoek ere askotan egiten dute eta noski zeggetik ez hori ere ekin e, hots arazoak direla Afrikakoa egia haiietan eta orduan bertan soluzioak atera e, behar direla eta asmatu be dira eta lan sortu eta lagundu bertako ekonomiak ados. Ados. baina gaur egun urgenzia da orain dikere jendeaiek zera ies egiten dutela bere jen sohterritikan eta nahiz eh, ainitz trabaizan nahiz ainitz lanier eh, bizi jasan behar ba segitzen dutze etortzen hor dian, lentasuna da E, ongi etorriak jendeaiai maitea eta maiteke erranduen bezala Europako erropako guztiak beraiena ardezaten eta gero noski hasi baina lehen bailen ere beste arazo hori konpontzera hots ekonomia garaitu behar dela bertan, garatu behar dela batkatu, bertan, baina sistemak zer gindu. Hau da sistema horrek ere duen eragina Afrika sautzea, e, Afrika zango pilatzea. Euskaliatiak puntu eus, webgunea. Segitzen dugu gure sola saldia jande eta maite ubiria zuekin eta joan den aste begira ezagiko gira gure eskudagoren e e ekimena mena nuke aipatu zuekin gizakate bat egin dute Donostia Bilbo eta gazteizen artean euntairorgoita ma mila pertsona aipatu dituzte antolatzailek behar bada euskalehiko historia urbileko asteko elgajetaratze handiena behar bada zuek ejaren dauta zue behar bada maite ubiria, euntairorgo itamabors mila pertsona, ba, euskaldunek desafioak maite dituzte, baina beste gako batzu badira dira, ajakastaren eh, esplikatzeko? Bai, bueno, nik uste xifra oso importantia dela, eta, bueno, asko behartzen, eh, ba, berreun gorako kilometroko go, bilbide hori osatzeko, eta horrela osatu zen, orduan Ba, nola baita kuantitatiboki egiladarrak hasta izan zala gizakate hori, baina nik esango nuke kualitatiboki ere garrantzi handia badaukala. Besteak beste, erabakitzeko eskubidea, eskubidea erabak demokratikoa, ba, nola baita, agenda politikoan eh, kokatzen du. Eta kokatzen du ez da agenda politikoan ez edozin momentuan, baizik eta momentu batean, eh, nun eh, gazteiz kolege biltzerrean ez da bat ematen ari da, eta hain eta akordio batzuk baita ere, Ba, nolabait estatus politikoaren inguruan ez, eh? edo Estatua e, berritzeko eta baita jasotzeko horren baitan herritarren haien erabakiak hartzeko ba, gaitasun gaitasun hori Orun zentzortan ikustetik garrantzitsua delaguru e, eskuk egin duen erakustaldi erakustaldido indar e, erakustaldi hori eta aurrera begira ere bai, ba, no labaite elegebiltzar hortan e, atarian bukatu zane e, kimenari ba, erantz bat eman beharko diote erakundetatik baitare, ba, ipatzen nuen bezala, ez da bai horren baitan, ez da? Mm -hmm. Ha, dugu, eh, beraz, autogo behir inguruko ez da bai da badera. Eh, haian debute, eh, behar bada, gure eskuda goren ekimen hori, gehiago itzulia zen Araba Bizkaia Gipuzko aldera, eta gero galdera da, ba, ipaje euskalegian, ta nafajoan, zeh? Begia duzu, e, bainan maitek oantxea jaziduen bezala segia da Euskal Herkidegoan beraz eta Gazteizko Eskolegi eztabaida ez da badela e, hain zuzen ere ba, zen olako estatuto berria behar den, e, erabakitziko mai gainean emanda dagoela eta orduan egia da hiru mm, ba, probintzi haietan pilpilean den eta gai bat delakoz ba, bertan egitea, bainan horroin e, zen naiz e, oain dela eta barkatuko diazue baina hau da adinaikoa ez dakit oain dela ze bi urte alako kate bate ere egina izan zela eta, eta nik uste nafarratik ere bai eta orduan nik ez dut uste beintzat gure eskudago kidek e, zei parralia antzi dutenik eta ez da ere e, nafarroa baina nik uste, hau egin dutela ba, bertan Zee, euskal erkidegoan baita mementu untan euskal zee ez da hori ba, orduan bertan egitea erabaki zutea. Horain. Realitate <gười> printzipio famatu hori. <laughs> bai, neuribatean bai. Eta gero realitate printzipio ere uste dut aplikatzen zaigola ere bai euskal e, herkidegoariz zenta araban e, aberza indar aberza e, zea proporzioa edo tasa eta ez da e, gipuzkoako goierrikoa noski e, bizkaia oso eskaldun horre <gười> Zertakoa hor e, bada, bai, e, gipuzkoan zekoa, bai zain bat tokitan ez zain beste. Bueno, dena den, e, e, zera, frogatu da, badela, e, zera, e, goxe bat, edo egarri bat, e, mementuko hase ez dena ba, da, eta dana, e, beraz, bai, e, noizbait, e, populuak, e, bozkatzeko aukera, izango dote duen ala ez, bere etorkizuna, irabakitzeko, Horrek ez du bermatzen, noski, ba, baietz izan den dela, baiezkoa izan den dela, edo ez ezkoa erantzuna, etola, baina bainzat, bai, eta gero, egia da, beadura ezberdinak ezagutzen dituela, eskal herri, zera, e, ba, zazpiak bat, e, beraz ezagutzen dugun beste herri horrek, beste herri, herri da, baina diot, politikoki ezberdina, bai, bera agenda ezberdina da, eta, eta, Eta Euskal degoan ere bai bada beste agenda, eta hau da bak eginza orduan talka ez dute egin behar, harin nintzen pentsatzen ere, ea hasendan sartzen dute zen hori, ni ego egen er, er, er, nahi dute, ez noski inolaz ere lezio email gisa, baina bainzat, e, pixka bat, e, observatore gisa, harin nintzen pentsatzen, ea zer, zer du lehentasuna, baina baita ere, e, zera e, eskubit, zera, E, erabakiziko eskubidea da arazoaren parametro batere bai, bakeginzaren aire bai, geroari begira orduan, Beno, ba, aktore guztiek egin dezaten pentsatzen dutena, e, modu oso gainera da, elgarretaratze hori eta mobilizazio hori oso nik ikusi dituzan egin halaia, ba, baikorra ikorra eta hola, orban, senditzen daba, dela zerbait hor, ba, lehen etzena, lasaitasun batele, serenitate bat, eta, ea, bakoitzak bere, bere bidea egingo du eta esperudut azkenian ba, bide guztiaiek batek egineen dutela, bai bake bai, bai buruz, bai... E, ze, gure eskutakok eginduena, baina egia da indar e, zera bat egin e, dutela, e, irakutsitute bai e, indarra bat dagoela erriuntan mm -hmm. Maite, Ubiria, eta horrekin bukatuko dugu, aipatu duzu e, alde kuantitatiboatak? kvalitatiboa e, juntatzen zirela, eh aipatzeko, ba eta Kataluniaren e, eredua horrela egin beliane gure eskudakoa aipatzen delarik, eta Katalunian gizarteren parte handi handi bat erabakitzearen aldekoa dela, Euskal Euskalegian ez zote da gure eskudago bezalako ekimen batean, biltzen ba, balizko egeferendun batean, bai eskoa e, boskal ezakena bakarik ez, ez dakit den, baina eze eskoaren ez aldekoak direnak ere, e, juntatzen diren aldakikapen horren inguruan, iduritzen zauzu, badela a, a, a, a, adostasun bat edo, edo zaila da hori oinoa. Boa, nik ez gaudela fase berdinean eta prozesuak ez direla berdina, baina bai e, e, ego euskal herria eta bai ego Katalunia, gauzak ondo ezate herren, e, kokatua daude Espainiar Estatuan eta Espainiar Estatuan ematen ari da momentu honetan, bueno, aspalditik, baina azken orteotan aregotu duan krisi bat, eta zabaldu da, neita ez, eh estaba ida bat e, ba, lurralde ereduaren inguruan, ez? Are geiago eh ba, alderdi sozialistan oain gobernua sartu delarik, ez? Are lehenengo astean zela gobernua Sanchezek aipatu du konstituzioaren aldaketa. Ordun, eztabaida hor kokatzen da, ez? Eta naita ez han egon barko dire baitare posizionamendu batzuk, alde, kontra eta barrez. Guresko dagoen baitan EA dana jasotzen den eh eh ez galdera e, nola nolabait iritzi ez berdin kobena ba gure eskuko Ordezkarik esate dute herri mailan e, baita alderdi sozialistako jendea lanean dagola beraiekin e, eskema eskema hortan, ez? Eta nidakidan ez alderdi sozialista goian arte, ba e, posizio oso finkoa finko mantendu du, du ba, konstituzioen defentsan eta eta nahiko kritikoa ba auzio independentistarekin, ez? Ordun, niko uste hondo kokatu in bar direla gauza, gure esku mugimendua ez da mugimendu independentista bat, da demokraziaren aldeko mugimendu bat eta ordun lane egin bar du noski, ba nolabait E, ba balore identitario batzuk errespetuz errespetatuz baina gehienez bat balore demokratikoak sustatuz, ez? Ta ordunik uste denek topatu bar dutela erreferente bat. Usteu Katalunia lortu dutela, e, an egon dire movementu Zabalatan hitza hoiek eta usteute Euskal Herriane bai, e, alegin hori e, egin bar da, ez? Eta azken e, ohar bat egiteko aipatzen genuna ba lurraldetasunaren inguruan, eh, ba 2004ko gizakatea Iruña eta engernik Engernikartean hibilizan, ordun zentzortan enafarroa ere bai e, e, sartuta egon zan, eta gehonik usteet oain e, kate, ber, kate horrek erantzun dio momentu politikoari, eta han nun, esparru administratibo nun e, ba, e, aurrera tuen azegoen ez da horren inguruan. Horrek esan edu, e, bazterrean usten direla beste lurralde batzuk, ez, horrek esan edu, beste ere mutan, badaudela e, ba, erritmo propioak, eta bere herritarrek ere bai, eskatzen dituztena erantzun propioak, ez? Ipar Euskal Herrian agian, gure eskurekin lotu konparatuta, edo uresku zabaldu dun prozesuarekin konparatuta, agian haitzindaria izan da. Nik uste dut hartu dezakegula e, banolabai mugimendu demokratikoaren oinarri gisa batera mugimenduak ipa Herrian askalerrian egintako lana. Zergatik ez zeren planteatzen zuena zan, ban hemengo lurraldeko e, aldarrikapen batzukon hartu izatea demokratikoki herritarrek eskatzen zutena. Ordu, nik uste dut, Errespetatuen bar da momentu ontan badaudela ere politiko administratibo ezberdinak, eta garatu proposamen osagarriak baina norberaren herritmoa lentasuna ta jenda baitare errespetatua ez denondako tokia zazpiak bat horren baitan baina onartuta egoera ezberdinak eta bereizia daudela eremu ezberdinetan ez mm -hmm. ba itzoriekin uh, bururatko dugu gaurko solasaldia haien de butean eta maiteu bilia mireskerri gure artean izaniko izuntan pasaigunean biei ni eske zu ei eguno